Знаем, че има нужда от светлина, върху разтърсващите политически събития от последните дни, но неочакване перспектива ни дава една съвсем различна област. Не политиката и политическия анализ, а поезията и поетическия анализ. Обръщаме поглед сега към една поезия, в която светлината е тъмна по израза на големия български литературовец Светлозар Игов. Поезията на Георги Борисов, издател, публицист, множество издания, включително на руска дисидентска литература, Георги Борисов е от онези автори, които не просто пишат поезия, а я удържат като вътрешна дисциплина до степен а, да стои дълго време в чекмеджетата им. А За дисциплината пък цитирам Милена Кирова. Поет-преводач, дългогодишен редактор и двигател на легендарното списание Факел, Георги Борисов остава Рядко присъствие в публичното говорене Не дава много интервюта Но устойчиво стои в литературния канон Тази вечер той представя Новата си книга на един дъх Издадена от издателство за поезия Да Повод за разговор не само за поезията Но и за езика, памета и времето в което живеем Добър ден на Георги Борисов На един дъх Това какво са? Стихове, импулсивно писани, критивчик или. Това са стихове които са отлежавали през годините, много, много години, още от преди половин век, но така се пак да не плашат вашите слушатели и да кажа, че между тях има и нови. Просто има и много стари, които аз не съм смятал да публикувам, писал съм точно на един дъх, затова и кръстих така книгата, която също спретнах на един дъх и също така издателство да издаде на един дъх. Аз се надявам този дъх така да продължи много дълго и да не аз книгата веднага читателите. Като е започна там, има по-кратки стихотворения, има в свободен стих, има в класическите, тъй като всичките ми предишни книги са в класически стих с рими и ритъми. Не един път съм бил упрекван и пренебрегван за това, че съм старомотен, поради поради писането ми а, в, по този начин. А, но то е едно вярност. А, това писане е вярно, една вярност към словото. Една отдаденост, която цял живот а, ме, ме е ръководила и, и е, движила, е движила, така всички мои душевни така пориви. А, те стихове има и класически стих, има и, и свободен. И те са бих казал, много по-непосредствени от публикуваните, публикуваните в книги. Част от тия книги са излизали преди падането на стената и поради ред причини ние не можехме да се позволим да кажем всичко, както, както ни идише. А тези тихове са именно... А, не съм се съобразявал с никого, просто те са били за да се освободят да се разтоваря от, е, от мъките и балките, които са ми причинявали околни, Точно за това някои от тях писани преди 50 години в, разле, в съвсем различен политически контекст, преди да. падането на Желязната завеса, преди падането на Берлинската стена, преди началото на демокрацията. И за това е очудващо и наистина а, така, внезапно изненадващо да видим, че а, една поезия, която никога не е била конъюнктурна, тази, която да. е стояла във вашето чекмедже. сега извънъж придобива някакво съвсем различно звучене. Директно ще иллюстрирам, отварям книгата и на 50-та страница, точно, 50 да. години, 50-та страница, да. а, стигаме до стихотворението, наречено Стадо и пастир. Стадото лежи с недра, освободени. Дреме. До тук ще спра. Не, напротив, края е много важен. Добре, продължавам. Ако искате, аз да го продължа. Да, 50 та страница. Да. Стадото лежи с недра освободени. Дреме. Мъти си са чмите прясно снесени. Ръждиви езерца от пикоч, стъпките му от копицата застиват. Вторището от ляво две кокошки гносаво ровят щовки. Псето спи с едно око. Децата на овчара гледат лошо и бият с пръчки върбови праха. Овцете са отдавна издоени, но овчарят отрязаха краката му и казаха, лети. Георги, кога е писано това стихотворение? А много отдавна. За кого е? Сроки. Кой е овчаря? А, кой, това е много, много използвана метафора в, от, от библейските времена за пастира, който води, за слепия пастир, който води стадото. А между другото, първото стихотворение в първата бестихозбирка, е, поплавде някъде в началото, беше именно за този е, сляп водач, който ни води по ръба на пропаста. Е, и много, много неочаквано топък вече излезе. Още тогава. Още тогава и на всичкото отгоре с получи наградата на ЦК А. Комсомова Башев. Не, това също е интересен детайл. А, това е все пак в края на онзи режим, в който имаше и някакъв опит за как да кажа, за отваряне на някакви прозорци към свободата. Това беше в. повече сладки... за някой, отколкото за други? Да, в сладкия застоян период, когато общо взето спяхме дълбоко, никой не се опитваше да смущава твърде безметежното ни съществуване, към което сега се стремят немалко от нашите избиратели. Така че, на мен е тази картина, тези състояния и тези тези дадености в момента, които се случват, са отдавна познати. Аз съм преживял тези времена и мисля, че се задават същите скучни такива в България. Да, обаче беше прекалено интересно и като че ли народа просто поиска да бъде по-успокойна, по да, да се най-сетне Да, но, но, но ви, едно такова единодушие ми е подозрително този демократически централизъм леко ме държи на штрек, но това няма никакво значение. Важното е, че наистина по някакъв удивителен начин, словото си носи в себе си, но, в себе си а, нещо пророческо, самото слово в библейския смисъл на думата, нали в началото без слово. И част от тези стихове, които съм и кръстел на един дъх, а, те просто са писани така, се едно, че някой както казваше на времето Констант Павлов, е, ми е диктувал. А, не съм се замислял върху това, което, а, което изливам, а, изливам на страниците, на бележниците си. Обаче пък сега в разговора олавям един мотив, който ми се струва важен а, за анализ и то... А, със съзнанието, че вие сте работил много дълго време за превода а, на една литература, която е била антитоталитарна литература да. а, и то идващо от Русия. Русия, да. която затъна в тоталитаризъм и то е затъвала да. в, а, многократно в историята си. Да. След а, кратки моменти на размразяване и на някакъв вид пролет е имало да. отново затягане на а, тоталитарния модел там. Казвате, че се опасявате, че нещо подобно може да се случи в България? А, българия, българия отдавна след, следва е, Русия, Uh, само, че всичко, което се случва у нас е в умален мащаб. Все пак сме по-малка страна. В умален или в карикатурен? Uh, не искам... Uh, това е една много дълга тема. Аз uh, доста пъти съм се изказвал по нея. Uh, това, което съм направил, е останало на страниците на списание Факел. Uh, то действително, напечата цялата uh, литература дисидентска, както казахте в началото, литературата от Чекмеджетата, като започнем от Платонов, Бългако, минем през доктор Живаго на Пастернак, Марина Цветаева, Ахматова, да, да, да, да не изброявам, да не изброявам. А, вижте това общество, което се подведе, което бе, остави, бе се остави да бъде подведено. След като около десетина години там кипеше, кипеше, имаше протести, имаше, имаше съществуваха Немцов и Навални, така, така да се подчини изцяло на една личност заедно с голяма част от руските интелектуаци, част от които са и пък мои приятели, били през тия години, след като съм ги публикувал. Нека напомня, че съм публикувал над 1500 рускоязични автори за 30 години в това списание. Много мощни всъщност критици на съветския модел, да. хора като Юселешковски, който пък се подиграва мащабно с а, здравата ръка и то по един а, изключително успешен а, и литературно а, успешен начин. Ами, желясна е хватката. А, дори по времето на Сталин <сък> така очявлено политбюро а, и, или руската дума не е взимала всеки ден по, ини, по един забранителен закон, като започнем от по така по-вегетарианските, като ти се чуждестранен агент, докато стигнем до последния законопроект на Путин, който в нас е думата за това Русия да помага на руснаците хората, които говорят руски език и са заплашени в чужбина. А... Това е доста страшничко, ако човек така се опита да вникне в самия закон, какво той означава. Сега, според вас възможно ли е да се чете руската дисидентска литература извън сянката на днешната руска политика? Защото ние виждаме, че има напрежение и по тази много, линия... Много неща се повтарят. Лошото е, че в момента в момента руската литература, както и духовния живот и там и тук е в пълен опадък според мене. Повечето от писателите пишат исторически ромали или фентази. Моя приятел и са автор на, една, на един документален роман, който издадохме Хиатус Анатолий Каралев Той почина лека му пръс. Например, премина към чистата философия и не отпечата повече ред. Така че много е сложно положението, но Русия винаги е била интересна и непредсказуема с това, че само за няколко дена могат да се променят нещата. Когато се надигне. Когато се надигне тълпата. Нищо, че е тълпа. Вашите текстове, аз се връщам към поезията ви, а вашите текстове често носят усещане за край, за, а, за мрак. Това определение на Светлоза Ригов, с което започнах, че даже светлината е тъмна. А, за някакъв вид граница, лична или историческа, особено в тази стихозбирка, наистина, която част от нея излиза от чекмеджетата, неща писани за самия вас, това някакъв, а, как да кажа, исторически обоснован пасимизъм ли е а, или нещо, което е базирано на вашия поколенчески опит и Не, за това сте толкова песимистичен. От една страна това е, така се каже, нагласа на, ди, на душата или на ума. А, това... И защото то е характерно за, за повечето поети да гледат по този начин на света, а, да мислят и пишат за смъртта, когато са юноши, а, да преживяват нещата фатално, трагично, всичко да им изглежда Uh, от друга страна, естествено, че да благодаря на съдбата. Моя опит е такъв, че ми позволява да правя сравнения и да е, тегли изводите. И в е, тази книга, която е тук пред вас, стои, и за която благодаря, че ме поканихте, гледам прекрасната корица, която Донка Павлова, дъщерята на Константин Павлов, е, е, ми позволи да използвам е, за корицата. Тя е от една нейна картина, е, която тя ми подари на времето. Е, е, да, изумителна е. Корицата е просто много говореща сама по себе си именно за тази динамика между, контраста между светлина и тъмнина и динамиката между да. тях. и, и вътре, вътре в книгата имам откъсите, които са като стихотворение в проза именно. Те са откъси от така, мои размисли, които също са непубликовани за това, което е било. И поразително е поразително е, поразително е свойството на човешката памет да забравя това, което е било. Просто историята да действително се повтаря. И да го избира отново. Ами, като... Точно същото това е, е, точно това е поразително и смайващо направо. Онед ден говорих с Кирил Павлов, наш известен романист и историк, който е написал нов роман Огъня за изгарянето на Георги Софийски през XVI век и който казва това, което е било тогава и което прочеток сей едно, че че се е случило днес. Същите борби на идеи, същите предателства, същите подлици и кариеристи, нищо не се е променило. Може ли поезията да бъде форма на съпротива? Абсолютно, разбира се. Без дори самия поет да го съзнава. Служител или убежище? Защото. И двете. и двете. И двете, да. А кое преобладава? Защото аз даже в началото си мислех да ви попитам, а може ли една поезия да бъде не политическа, а политична? Разбира се, че може. може. Да, и е... пак да звучи силно. И пак да е съпредседател. Разбира се, именно поради това, че Творецът, Личността, по някакъв начин. Е, е събирателно на, на всичко това, което се случва около нея. И когато вече самият творец има силата, мощта да го изкаже, притежава дар-слово, тогава вече нещата предопиват пророчески вид и пророчески характер. Искам и се да ви попитам да излезем от поезията, въпреки, че никога не може да излезем напълно от нея, когато говорим с Георги Борисов и да ви попитам всъщност сега след всички се вълнуваме. Какво става? какво става в страната ни след този резултат на последните парламентарни избори. А, какво е усещането ви? Ако някога говорихме за фрагментация, за това, че българския народ никога не слага а, всички яйца в една кошница, сега виждаме точно усе... обратното. Усещането ми е същото беше, каквото беше, когато дойде цари и след това, когато неочаквано Групата на Слави Трифонов спечели на два пъти изборите. И всичко виждаме, как завърши. Царя за... беше задълго а, и, и остави един, как да кажа, траен модел, който след това се възпроизвеждаше. А, Слави Трифонов беше за кратко и остави един модел на фрагментация, който последните пет години видяхме. За завърши да завърши по един отвратителен начин с проявите му в парламента. А, не искам да коментирам. Силно се надявам, че това ново правителство, което ще дойде, ще проведе тия реформи, но пък от друга страна наблюдавам колко евро са даренията примерно на ППДБ и колко евро са даренията на Прогресивна България. Олигарсите и богатите бизнесмени толку така не дават парите си. Добре, каква може да бъде ролята на интелектуалеца днес? Според вас да е наблюдател, да е участник или просто да, да трупа този архив на познание включително да картотекира усещания, които след това могат да ни а, помогнат да разчетем една сложна, включително политическа действителност. Познавам много млади и силни поети, които Стоят страни от така да живот не, крият позициите си макар че те са ярки вътре в тях, те износват своите идеали а, и ми се струва, че те трябва по-активно да взимат участие а, за да може така Българина да чуе, да чуе неговите водачи, неговите духовни водачи, какво мислят, а не само да казват политиката е мръсна работа, няма да се занимавам с политика, ще се отдам на чистото изкуство, за да се промени до известна степен образа на съвременния българин, е много важно какво ще правят неговите, така да се каже, поети, неговите литератори, хората на изкуството. Какво ще прочета и какво ще чуя от тях? Разбира се, защото вижте какво чу, слуша той по медии и по парламент еми, е, освен това е, най-къдърната част се изселя в чужбина все пак да, да не се лъжим какво е останало. Този духовен опадък е, на дъното на, които, на който стои не само Бойко Борисов, но основно той и тия около него е, той е много удобен за власт имащите. Те нямат нужда от много умен народ край себе си Той трябва да изпълнява и да слуша До вечера, къде? До вечера в Младежкия театър, Камерната зала от 6 и половина вечерта ще говорят професор Клео Христова, професор Цочо Бояджиев, мой приятел от преди 50 години, повече от половин век, с когото пак с поезията ни срещна и събра и младия поет Васил Балев, ваш колега, заповядайте. Васил Балев, наистина наш колега, който също е казал своята тежка дума в заглавната страницата, последната страница на книгата, последната корица на книгата. А, много се радвам, че Георги Борисов беше специален гост в Хоризонт до обед, поет който рядко говори, но продължава да пише с онази вътрешна строгост, която не се влияе от конюнктурата На един дъх книга, която идва бързо като жест, но е натрупана дълго като опит. Разговор за поезията, за езика, който остава, когато шумът отмине и за още нещо, което ще чуете след секунди. Дочуване от екипа ни, Ралица Неделчева, Мая Данчева, от мен Ирина Недева. Завършваме с а, песен избрана от Елеонора Стоилова, чийто текст е писан от Георги Борисов, нашият събеседник, последният ни събаседник. Дай Боже след пролетта да не идва зима по някои исторически аналогии и да замирише на море. He's got Пътишката и зелица, очите му ще ги Е, Еве, еве, ти са мириспа на море. Еве, еве, ти са мириспа на море.